بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahun Gjellewala falen dërojmë, dhe të të më për ti ndimë dhe falen kërkojmë, në lefda dhe të bekime të bekimet e Allahut, që frimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, dhe familinit i shoket dhe të gjithat e që ndikin këtë rrugë dherin ditë në fund të kësaj votë. Të ndërullat besëmëtar, dherin me tani, kënimi pasë rasën që të njëftohemi dhe të mësojmë për mësimet e pejgamberve shpallën që Allahu gja leure o azbriti, dhe si ata kështë shpallë e këntuan dhe përselen të kënjerëzit. Kemi pasë rasën që të mësojmë për mësimit shumëta, dhe përshëfar në kamësu për nga mërëta Allahu të barë këtala, edhe pa dushim se mësimit e tjuri janë të shumëta, lojlojshme. Në kamësu për gjithë shka që ka të bëjmë e këtjetë edhe që ka të bëjmë e botën tjetër. Në kamësu për gjithë shka që kemi për raport më Allah në Gjellevuala, por dhe për raporte më zvete. Da kë njëftuar për shumë gjera të cilat nuk mund të njihen, nuk mund të mësohen ndryshe përvec se përmes kështë e rrugë. Dhe mund më ka mësimit shumë të që nuk mund të mësohen ndryshe. Nuk ka mësini një, një kur të arrintik, njohja, dituria, e këtëre gjereve përvec se përmes rrugës e pejgamberve, rrugës e shpaldis. Edhe sigurisht e përmanda ka mësime shumë të çata që ta kam mësuar. Nga të, të Gatë fundit kemi marrë se si na ka mësuar me ndërtu veten. Si ndërtohet njeriu nga brendia e tij, si ndërtohet dhe formohet njeriu tamam si duhet, kompletohet. Edhe këto janë mësime shumë e rëndësishme që njeriu sa më i kompletuar që është, aq më tepër edhe është i privilegjuar dhe i ngritur. Qallahu te barekotaja ka privilegjon i rrym mbi bazën e ndërtimit e ti mbi këtë mësime. Dhe së kur që përmanda mësime të të shumë ta, mirë pa po të ndërruazër me gjithë, dobinë e këtërë mësime me gjithë, me thonë, rëndësinë e këtërë mësime me, me gjithat, ka pasë shpeshë herë këndërtimet shumë ta, që njerëzë ja kanë borë përgëmëberve të allatë të barë e këtë talë. Nuk i kanë pranuar, i kanë nërfuzuar dhe kanë reaguar në mënyra më të mbotë vrasëta të mundshme. Edhe pse njerëz kanë reaguar kështu, edhe pse i kanë kundërtuar mësimet e pejgamberëve, megjithatë pejgambert e Allahut kanë këngulur që këto mësime të vijnë intuitë. Don atë na mëson në, mësojnë, në mësojnë edhe një lloj këngulje dhe insistim në ato që është e mirë. Një njëri më dhe uni më usbraps. Mësimet e tyre na tregojnë se është normale të ketë kundërshtar është normale të ketë njerëz që nuk e pranojnë. Jo për shkak se nuk bindën, jo për shkak që tumsime nuk janë mjaftuar shumë të pranushm logjikisht e të argumentuara me prova dhe argument jo për këtë arsye. Por, por kalkulime personale. Interesa caktuara që njerëzit kur i kanë kalkuluar nuk i ka dalë hesapi i epës që duhet. Për këtë arsye. A ndodhet që pjesës më të rëndësishme të më mësua nga ana e pejgamberëve, domethënë Si kanë reaguar kundërstorët e pejgamberit kur ndryra, pasi ka qenë reagimi i pejgamberit ka rrit këtë kundërshtim. Ka se jo rreth na ndodhë që ndoshta për kundërshtim është shumë, ma tjeshta, shumë, ma dvogla, shumë ma, më thjeshta, shumë më e vogla, shumë më, do të them, ë ë më pak të rrezikshme. Dim që të zgënjhemi, të reagojmë keq, ndoshta të marrim çndrime të panevojshme e kështu me radhë. Sa ndodhë për shumë që për një thjesht më spajtem maj vogël që mund tjetë mësë dy palve, të miren qendrimi me dere në braktisje, në mësë dhënje të përshëndetis e selamit, e pas taj në acarimet më të thjesht me dere edhe në përqarje e kështë më radhër. Onda i përgëmber në mësojmë se si duhet me e trajtu edhe këndërshtimin, jo vetëm si duhet me përsimësime tëtë, po me kuptu se tumse mund, mund, refuzoj, mund të kenë edhe kundërshtar, mund të kenë njerëz që refuzojnë, mund të kenë njerëz që klasin gjithçka. Andaj shkruajmë se çfarë kanë thonë për pejgamberin e Allahut po më ndruar. Don ne po flasim në një kategori shumë specifike, apo po flasim në një kategori shumë të veçantë të njerëzve. Tashat nuk mund të thuasë ata e kanë nxit këtë reagim, absolutisht. Unë keçka po flasim është komplet komplet era give me five rounds of persukshim kundërshtim komplet i pa arsyeshëm nëse përshamon mund edhe ty dikush na refuzon na kundërshton ekse më radh a ka hapësirë për të menduar se a ne mund ta kem nxitur këtë lloj reagimi po mënyra si kemi fol ndoshta çështja që kemi ngritë ketu një çështje të mundshme a është mundshme më konë që shamun, unë e mundshme të më konjë përshamon unë nuk kam faj se nuk kam ditë shumë fol em mund sport. A kam fajon për shkak se dorëzonë sku mbi ti, ju shmo usil. Kam kam mundsi. Edhe pse gjitha këto të mundshme në mbi gjitha, mbi gjitha nuk e pranonm kundërshtimin, do thënë. E keni të vështirë. E çatim për pejgamberin e Allahit xhallahu aura që i tër ai kundërshtim që ka ndodhur. Absolutisht na asrë e thon, na asrë e thon nuk ka të bëj më pejgamber. Nuk ka të bëj më me huçin metod, nuk ka të bëj më për shambull, huqen e përzgjedhje të temave, të qërë të qërë ja, të qërë, një hapë, sërë të qërë, atëta kanë qenë komplet të udheqen me shpallit, edhe në mësimit e tyre, dhe kanë qenë të formua dhe të edukuar nga Allahu Gjallaj Gjallaj Hu. Në moment kur ka pas në, në një tendencë qërëtë më minimale, për ndër një veprim të ngutë shumë, Allahu Gjallaj Vaj i ka ndallë aftar. Në mëndaj kemi të bëjmë njerë të mbiqyërër Ndaj, ka njerë që realisht nuk fare, nuk kanë interesim për argumentin, asë nuk kanë interesim fare me di se ka është e vërteta. A ta kanë interesim që me triumfu e pshirë t'yra, me triumfu interesi t'yre personalit do njësë, kjo është me nëndësi. Ndaj, nuk du është ti, kur dikush kundërshtën, ose me ngrit nivell në kundërshtimit, hala ma tjepër e para, Asë nga njëre me ndodhë që me i rishiku parimet e tua. Që mos helbet të mu është me rishiku parimet e tua. Mu është dërsa edhe, edhe me hjek duar nga dësa parime. Por kur mos më ndodhë se gjithë në të kamikun të në që në dyodhën. E pa mu është më është të për njëri duhet me levizë qëfë në, në aspekt të qëndushmërisë, apo qëfë në aspekt të kompromisit nëse ka nevojë, gjithë mund me argumente me fakte. Por jo më i bazën e presionive caktuara. Nga se kjo presion nuk ka me prodhu knatësi. Jo, nuk prodhën knatësi. Jo. Po mund të prodhën kërkesat më të tjeshme. Mund të prodhën kërkesat më të tjeshme. Nëse bëhet presionit, dhe kjo presion, qëka bënë? He këdurën nga diqka që dhe i djeke këmgullën të. Në regullë apëtën. Pala që shka këtën presionin, a dhe të jetë knaqën? Jo, dhe të këmgullë të ashtë në Hjekje dojnë nga të tjerat, deri së nuk bësh i njëti. Edhe i bëra barta. Për dhe më pasë një kujtës, se kur është situata që diçka njëri hjeshtë ose hjekë dojnë, si pasuj e udhëzimeve, edhe ku në duhet kësë si pasuj e presjone. Ka më dalonë këtë gjera, më bëzën e, të është, argumenteve, edhe më bëzën e, e, e fakteve, edhe dies në njëhuris. Dhe njëhuris, sa më. Këtë fakt në fillim përgjambërën i S.A.S. nuk e ka pas të qartë, Muhammed i S.A.S. në fillim të shpalës. Nëndajdeni kër i ka ardhë shpalëja, në fillim, ka pas ethe, ka pas në garkes, ka pas një frike që ka pëndodhë, që ka është kjo, gruja vet besnike, fisnike, ka t'i që radi Allah t'alana, e ka marrë, e ka dërgut e kër kushëriri saj, uara ka i bën në ufel, uara ka ka qenë besimtarë, i katër gubësimet nga e kaluara së shpërzimë i udhëtrinë e Mekës ai ka pasur një rit shumë të ama spa ku ka qenë besim i pastër e ka pritë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se ka lexuar libra që kanë para lajmëruar dhe kanë përgëzuar për ardhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shokë konstatimën e worakas pa pejgamber ai ka pas pejgamber ka pas mësues bash me mësimet që ka lexuar për pejgamberin e Mekës ka ar në konstatim se kam me nxirr pegamën e zonë pe mekas. Andaj ka thon, salë, salë, ka vjetë, anë, i thonë pejgamberit Sallallahu aleyhi ve li ka shëni vjet tani i lutën shëndat me mosh ka thon sikur kisha qen më qenë më i ri pa k kur të nxirrën piktuhet me dhimu. Kur e kanë ditë u që pejgamberi thon se me nxirr se ka pranuqë nxirë pe mekas, çu me nxirë pe, pe mekas, poplliem, vanje. Ona famu khurijihum, që ka mëshi piktuta, se ka pranuqë pejgamberi Sallallahu i ka thon dora ka ibnofar kre ata qenor me çdo që, që orti i kanë përzonu ose i kanë përzonu pivanit për ose i kanë përzonu pinës për ose i kanë përzonu pishonis për ose i kanë kundëstuar kanë duhet gjithmonë ka pas stop ka pas stop andaj është një domthon si rregulli i përgjithshëm se gjithmonë sa Allah ka dërguar si të vërtetën ka pas një që kanë pranuar dhe ka pas një që kanë refuzuar ka rregull apo merre merre kët punë të krymë këto dhe në forma ndryshme kanë reaguar dhe i kanë kundërshtuar pejgamberin. Pra, ajo që është më nocita kuptojmë të të ndrur është se kundërshtimi është pothuaj kushtimisht normal apo. Jo, këtë njerëz kamë ku të naçet pajtuar. Po, kjo është e para. E dyta, përkund kundërshtimit, njeriu besimtar duhet me vuruar me vlerat e tij, me moralin e tij, me këmbngulmë mësuar njerëz. Përkundër ashta refuzimin e tyre sikurse mjeku përkund ndoshta fyrjeve që mund t'i ja bëjë bon pacientit ose ç'të bën ai vazhdon me misionin e vet më shërru. Do thashë si kur snoh kur ti kalon tani bien me ançë ç'ka thon po skogalo. E kursta që është djeks i mësuesit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk lut po më bezdis, më zgjuni, më lodh më ik më një herë. Po thon se po dojnë kështu më radh. Konjër më tepër ofras veçerisht në rreth aty që e ka obligimin et gatë familjarët, yni, shokëve e kështu e kështu më radh për reformën e kundëstimit të skaqejmë asgjë thjesht jo ti me mendimin ton jo me kon kjo ka ç'ka mirë ti me mendimin ton mendimin tam, të, diskutoj, ja, me mendimin tim fol ti diskutojmë jamë shenjë kundëstim kjo që është më ç'ka mirë po ka, ka qenë kundëstimi vrasht banal jo njerëzor hiç ska qenë adekuat me kategorinë që pa kundëstim me pejgambert Allah te barku absolutisht shqoë njerëz e rëndomt kështu miu reagoi Anë një është të tepërt, lene mo pejgamberve të laot, të përzidrve nga formate e kondërstimi të ka qenë talja, talja, fe. Dhe onë i kanëftu me besu në laon drejt, me lonë idhutarin, leni të idhuj, këthenjë a laot, lene e këtë mashtrejmë, lene e këtë vest të keqë, lene e këtë atë e në tala, fe. Ka bojë garnë me ta. Domthon, i ka qenë nën dera kafi safaha. Sigur qenë hudë tani son, von sali tani son. Ka nujt tani son. Ne pasuim se ti këdon nën dera kafi safaha, safaha është një mendelit. Një i cili domon ëh uh, nuk nuk kupton mirë. Një i cili domon rrallësh uh, s'ka ndër një peshë në shësi, se, se fi. Një një më ndeletë. Një që kërkur s'ja si mërë fjallë për ime, që është të i kanë kategorizua. Aftër. Ose, i kanë thonë, në përshëm që ti këkeqmendë, pas ke lujtë, dhe si e nërmala. A i kanë thonë, i kanë verë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Do me thonë Allahu inna laj Allah e amurukum ent të dhbehhu bekara. Ka ndonë një vrasja me esën në benë i Israelve, edhe është dashtë mu gjithë vrasja. Shkrku. Allah që ke le vrej, ju ka mësu metodën qështë me gjithë vrasja. Ka më prej në një lopë, më një piesë të lopë, gëdete një dhvëramin, Allahu erin gjallë dhe të rëkonë kështë e ka vrrahtë. Ju ka qenë mërkullik për ta të, përta. Mundësi që ata, atyre Allahu jo ka d ka thunë, e te tekhi dhuna, huzua, tja i gara, bërë mëneva, përëna, Musa Alisa, që ja, hajtë me, ka përra njën t'i lupë, përështë preje, për. ka njën njën t'i mënë, e uh, uh, uh, përdurin, e uh, përdurin logikin e tyre, kinëse logikin e tyre, edhe dhe ju duke në punë ha ja. të hajgat, e te tekhi dhuna, huzua, tja i gara, bërë mëneva, që kështu bashkë për kërështë, për don trajtimin si të çmendur. Është si njëherë se të mendon nuk vlen më i dëgjuar fare për shkak se fjalët janë janë komplet jo serioze. A pse shkake për mbajt në thires aty? Në çaj kanë thira aty. A ka posa diçka aty jo serioze? A ka posa diçka aty për të më thonë çka po, thjesht asnjë arsye që kanë posa. Po megjithatë njerëzit e kanë përzi ditë që po më nënçmuan për me e përbuzi një për pegamber s'allat të varu. Për këndërsoj, pegamber kanë këmbërshdu, kanë këmgull. Në nuk i kanë marë të kondërstime personalisht, të për, nuk i kanë personalizu konfliktin. Njën nga të metat e sashme që nështë ta i kemi ne, është se, o me një kërti kush më nëndryshë, ose të bëndë nuk pranën që ka thuti, ne e personalizujmë. Në marim personale, Sushka personale. Sa shke personale? Mare si mendim, mare si... O, ku e dhe kundërshtim? Diskutuj e kundërshtimin, po, mas se personalizim me kaluta një natë, në urejti personale. A se pasaj edhe, edhe, edhe memorat me një, jetë urejtja, jetë i natëi. Nga se është personalizua, po. Nëse pega merë si ka më personale, të i po më thuj mua, për shambur, ku t'i t'u shtë i qmendur? S'ka posë rragime ku i pithu shtë, t'i adin ku shë mune? S'ka në kështopë të. S'ka rragu epse ka një pekamber të Allah të varë këtë anë ato. Pasle përshamu të nëzër për i forë më veshtra dhe se e... e... e... e u kanë kontestu padresisht. e u kanë kontestu padresisht, kanë qëlimit dhe t'yuna, përton. i kanë thonë, kretë të që podënë një është, me në marë dënjonë neve, e keni përkarrik, po keni qefë me konë minë neve, e kështë e një orë më ndëmsime, pekamber të Allah të varë këtë anë عنداي ا سيكوسا يكاثون فرعون موسى وتا ليسام كور كا موسى يسمو ارغومينته كاثون ا باريه فرعونيت و فرعون كاثون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين سوره يونس 78 الله يثوت Sa ta thanë, tja i armën e largu për e asaj që kemi qenë këtu babi për bëbëgjësh, e pasta i vajtë të kunu, leku me l'kibrija. E të që e të ju i pushtit i ndorë, do me na manipulu, po dhe me na shpëllotë runen, me këtë mësime, apo e tani me konë, o dhe haqës, e, na, kështë besojnë kërë. Kështë e ju kapëm, e, me rrën beshë në aftër. Që a këni mohënveshë? Kë faroni, këta shpëllona, po ka kalzot ed se e ka e, e, e ka py Musa, nëse sapo se raporti i Musa ka dashur pelinë. Asa ka qrrul fore po thjetën. Mirë po, kjo ështëa që domun njerëzit e bojnë kare për më, gjit rrezikun. E ka çëllim kët, këta kanë çdo çëllim, këta skollën e ka qrrul fona ato. As pushtet, as karrika, as kursjeja. Sigurisht ka ka më pengë metalot. Për i të llovet e kenë. Ju më u shpëtu, ju më u bashk, ju më ktheu dorë, kë ka qenë apo? ma kam përdo kësë forma përfide për me e, dhe mund në gritë rëzikë shmërin, për me shkaktu panikë mesinjezëve, s'ka lidi me këto mësime, s'ka lidi me këto argumente, por t'jemi ndryshe për me, për me sëndua. Pasaj, dhe mund, ka pas edhe raset tjera të pegamberme, kur, e kanë këndësut kan këtë që dhe një, për. e dini për shambullë rast në Muhammedit sallallahu e sallam, kur kanë shku vetë, ja kanë ofrua. Për. Kur kanë shku otë bëjmë rëbija, tek begambin e sallallahu e sallam, edhe ja kanë ofrua. Për. O birë jam të, dhe mënë, na i me ngaqëm, me të, të një mu të ju, dhe e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Nëse e kipër pushtet, të jepëma. Nësë nga bëtë së pegrimëse, të jepëma. Shka, kjo është nënqmim. Allah kjo ënë nënqmim. Mi thëmë, përgjëmbërë, nëse e kipër ka rikëta dhe ka rikë, në e ka rikët në allë. Kurse u ka lipë. Katërëdhë dhjetë e kam posë, së atë në mesë, kurse u ka da është allë. Dhe, dhe të është me shpallë për johë dëna. Dhe ma kjo është metodë, në mund kësontesim apo pastaj të godosë stajpin prapa ta sa më vonë që akshenjap karikën pengamenton sama jo option po ka dorë me e një llos ka dorë me shantarru pastaj mbi bazën se kërkesa apo çfarë studiojn fillimisht të marrën njerëzit e lëndikë me shkuti tikon tani kur vet kapën ta tani të shantazhojnë apo e ke dorë a ke thonë vet ç'i ka bë? e bojnë tani rob edhe marionet të veshur me lëta apo e kam ulur se kë politik kështu Kjo mentalitet funksionën me pejgamber të allatë, jo është funksionën, apërë, jo është funksionën, apërë. Andaj, jam kanë këndësu njetët, e kene njetë këtë punë, jo kene njetë karriken, jo kene njetë mënajmarë, parët, jo kene nërmenë më... Derin, derin në banalitet të nëzapërë. Derin në banalitet. Kanë shkut kërë koreshtër meke, si kanë tonë pejgamberit, sallallahu a sallam, uh, na imi të gaqim edhe, edhe vojzat tona me tjep tjep tjep tjep. Shkuat dikun të bujmë ni palatë, mrena t'i vindusim do vajzat, që anë di knaqo, edhe lejit për unë t'jam t'jam t'jam. Niso fysër ki, niso nënqpusër ki, kër krasëm me qka ka orë përgjami R.S. dhe qka i kanë ofru, ata në shkëmbim me këndësim, Allah, shumë nënqpusër! Shumë fysër, shumë fysër! Me që t'jam përgjami R.S. E ka të gjithë dhe në fundë, e posta e ka përgjigjin e Koranit për këtë qështje, për to oferta, e ka përgjigjin e Koranit për to oferta. Përgjigja ka qenë të më honë, që ka ka ndodhë me popujtë e meherë shumë, që qështo që gjithë talë me peganëbert, e kështu ja u kanë këndesu njëtet, edhe e kanë pru punët din këtë dhe regje që, edhe delin në banalitet me shku me këto oferta dhe me këto kërkesa. Prej formë Regu, këta së një konëshmë shmice njerëzëve, njësa elitarë, njësa njerëzë që kanë pasë interesë të saktumë, po kanë pasë sforë, e ndikimë, i kanë këndërshëtu pegambert me këto forma. Nuk i shpallor me ndjeletë, duko talë me ta, duko o kanë të zushë limetë. Ma dje ka pasë rasë dhe kur gëtë një kërë të tësar një në zënë, në bëjnë me qeshë. Kësh, kësh për në mësejka? Për formëve ka qenë dëmonë se, na për i këndërshëtojmë këta, me unrujt fejë një uve, a na, për i uve e kemë. Të i thëmë poplet, këndër. Kështë të ka një përshamë më të të nëgëzër, Musa, Alisa me Faraonin. Në qëfar feje kanë qenë njerëzit para Musa i Talisa me Faraonin? Qëfar feje kanë posë? Kanë ndërru Faraonin, zëtë, dhe që kjo konë feja ti në da. Fej e në nëqmimit, e përbuzë, e shkeljes, e rëblimin nga në njërët, pa asë një të drejtë me folë, pa asë një të drejtë me mënu. Nga se ka thonë farënë kështë, ma urikum illa ma erra. Ma urikum illa ma erra. Ju s'ke një mendim tjetër pas që ka mëne jënë, që është të ka honë. Mendimi ju e është mendimi jam. Dëma ju mëne në një pëse unë mëne që është të haptët, që të fejë ka më pasë. Vamahedikum illa Sabila rrëshad. Ka dhonë në veç në drejt ju që ju vabën. Në drejt, faraune. Për të ndëm. Kër kërë më usajlësa më argumente me fakte ka dhonë, një ri duen një betë dillet dine kërë më kërë më ndru fënë, më oprish fënë, cëllë më fënë? I ka friksu njërët. Që kërë më oprish fënë, më ndru fënë, kërë më përqarje këtu, kërë më Kërëndaj edhe qështë kanë thonë edhe tjerët, kanë thonë edhe kone pejgamberësëm kore ishte me i kështë. Dhe më nënë uh, kore kanë kontestu atë që karë me të pejgamberi S.S. -sal kanë thonë, na do të kapim për këtë fëqim, fëqeshëm, për shka do të kapim? Për shka fekeni me kapim? Për latin e u zanë? Për cuba, e, e, e, e, e, e cunga, për qëka këllë më ka për? Qa fina është kja për? Kërsi me qëka përdiqë për i kamerit s'a s'a lëmë, dhe. Parona, thirja në besim pasër. Se Allahu gjallë u arash kriu e si. Dhe aji duhet të i adhuru, arja, të të me adhuru. Thirja që mos i shtypni dvarëfarit. Mos i, i nënqmoni përbëz një timet. Mos bëni fesat në tokë. Këtë thiri ka qenë e rëzikshme, jo prish finët. Që ka dhe këtu reagimet të koreshve asociojnë në gjajshme, që ndodhin ku pas kuhe, në gjdo kuhe, në gjdo vend, dhe vende, po. Apo, apo. Të regojnë në qëkat përbashkët, dhe po. Da e të në mëzër, i ka në thonë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Njërë dëso njërë të kondërshtojnë edhe të tentojnë me e njëzhdirsut të vërdetën me qëka, nëse s'kanë mundësi me aspekte racional, me argument legjek, kalojnë Emosione, në? Emocionën, që ishë nga këmbra, për e nga kënajhme, nga kënë bashkë, erë këj, a nga dajtë, a nga bonja, se me kajtë, sahiva... A së të me në në që? Në të qëka e kënë të që aja që e kënë, e në që e të ashtë? Në që e kën Që beso un latën e uzan. Para më radh, udhtim skanbo me shku studentë te ti, paraqun i plumë dhava, ka patur te ka me shku me shku. Që te ka mos me plumë ndozi, i ndozu. I kanë marrë një ditë pluma. Që beso ti, ne su bismillah nuut Allahut, po çan këta pluma. A po kupton? E ky or me u prish fen, fen e plumave. Uan me u prish apo. Fenë fenë zot na vëshi vet me dur vet ai ka mos. Dhe i kanë edhuru që vetë natën dhejnë sa bakurë, dhe i kanë hongër vetë. I kanë hongër idhën, zotë në kanë hongër apërën. A ma o armi nga prishë fejën. Zahi, që i të fejë o armi o prishë, se kjo së është fejë. Aja që i thëtë se njeri është zëtë, së fejë. Aja du të më prishë, du të më rënu, zë banë njët milionë këtë fejë, aftër. Aja e fejë që i thëtë se zotëi, dëmonë, zotë ama shikoj për shemb çfarë dhëmshuri e farauni apo kur bua farauni i dhëmshëm apër. apo apo onë ju soje më ne këto gjallë s'lej unë ju ruaj juve se kjo al më uprish fen Musa asa më uprish fen e ti n'fye u ke jo kenëste çik jo al më uprish Allah ka suhallo ama do ka çudi do ka çudi farauni çka thot apo primë ajo thot ças sot kjo apo mëruaj pushtetin e ti ndikimin e ti kë thot gjithçka apo Ati që dishtë me njërë qësh pranojnë këshësajnë, përton. Qësh e pranojnë këtë pretendim të faraonet se kjo përneru i kafenë, përton. Kjo përneru i kafenë, përton. Kjoj të thmit një djebja u ka vëra, për, për kardikë, për një ondër që ka po, përton. Një ondër e ka po, që ka para lejmru se ka marrë një njërin të armën, edhe ka me të arzu për shtetin. Ondër ka po, kur farë prognozë dhe tjetër, i ka bësu ndërët bëndë shumë. Kajnë, për shambull, njërë njëtë për dhënjapë, kërcnimin që i buhet për dhënjapë e merë sëriëzishtë, kërcnimin që i buhet për e heret e merë hajgarë avta. Të kishë po faraoni ndërë që po djekë në gjëhnemë, a ishë mërëzit që i ka të shumë? Në ndërë me po, ka djekët, për shambull, mu që fara ndërë që asë shënjiri ndërë, ha, ka Kapo, do të sigurisë më karrikën fort për më for ka marrë apo? Se karrikën e koshun për imën auto. A do të karsimi për të koshun primë apo? Ço stë kapo? Siç s'po undr diçka tjetër për shkak, mëso primë? Jo apo? Se çto e ka ai këta? E ato që ka vetë e kapos, këtu ka më anverzi kujtë të rroft. Ato vetë çka e ka? Ato vetë çka bën, këtu më anverzi kujtë. Ani ka vonë, këy njerë i ka m'u prish tensioni fë çfarë thëgjon en rabbukumul a'la unim zoti juva çfarë thëgjon wahadi l'nharu tejri min tahti pe nilin ka qon ky nili rrjedh nën kom të mia e çysh të mëna çy ky çfarë di ka qon iar nili rrjedh me gigsa të faraonit apo faraoni e Musa asom kanë më thonë se ky nil ç po çfarë faraoni ky ky has letinuja shaçamoto apo erun uje e çy ky e ora mëo prish fenave a pëkshimi don as të kuptojë më. Sikur sheh ajo po ta formon ndonjë atë, do të thonë, ndjerë po thon prap për mëruaj pozicionin e tij. Mëruaj identiteti bën gjithçka, edhe këso dhe këso, edhe këso absurditeti i banieri, i bën apo? Ti ha bides me ata që ngujin, çyta, ha të kikojnë teraz. E tanqosën, bëhet 3 diktak pasu është vep. Keni pa kur ka është nërgu Musaj A.S. Me pasusë të ti, është nërgu. E edhe në nërgjime siper, janë taku me deti. Mrapa faraoni për para, deti. Kala ashabu Musa, inna le mudrakun. Pasusë të Musaj, thënë, na kape. Na kape, që s'ki ka deti për para. E qëka, tha Musaj, samë? Kalla, kor, inna ma'i ja rabbi se jihdin. Zotë që është me mua, thëmë. A imë ka thonë dillë. Kur thot dil Allahu xhel, do هون e es, ka po me të shtu se po me të ka po i kti skopjet atje. Po. Zallatha del piktutit. Po me pshtu. A koha djik me pshtu? E skolojjik me pshtu. E Musa as nuk ka djik bindu se Allahu xhelallahu e ka me pshtu, pse? Po pse më ka thon dil? Me kon po, që s'ka me pshtu. S'ka postas me dohet hiç, çati na kish punë atja, po. Po thot Allahu dil, atëra ka zgjidhje. Shikoj bindu mësojt aso. In në me i rabbi së jedin, zotën e ka me vetë. Ajë mu dhëzën, ajë tash ka tonë që ka me bërë, zdi që ka me bërë, ajë tash ka me bërë. Nuk di që ka bon. me bërë, a me di që bërë di që ka me bërë. Edhe pas të taj, a thonë, Allah Azzur Musa Ali, a thonë, ma atë shkupin, edhe në shkupin që e në posht e faraunatja, me ata gjarpna, tash me që ata godit e detin, detin a thonë. Shaj detit e thonë. Po se e godit, janë qëtë dëmët r Se se list fis e banit Israelve e ka poshtë rruga. Po poshtë ka lla bllak, mos mështyhet. Rruga filon në rrugë tjetër. 12 fisë kanë qenë të banit Israelve, 12 rrugën çelën atë. Kur ka pa po Farauni, çuchetave apo kuptarin e yon. A presh? E ka pa po detin hapun. Ka thon ushtarët ato. Ai ku mundon që dhe detin e qelën atë. Ti thua, ai kë çaslet këto këtu për merruj të tush, haj, kjo, qas Ama këta këta të shkretë që janë këta që kënguin si pallova, këta ku kanë më atë Allah. Ucet për ty po tet tipropa e ucet për, muhtas, për e Musa, pse Musa alsom i nin këta. Edhe ja kam sy detet apo. O apo tëosh kë ka pas mbledhë fëjë natë, ja ka që rru sytin natë kទីna. Ama këta masnia çuhi detet këta Allahu. Tu bin që kë kë e mund detën. Shiko din që fadoje arin detja një njerëz. Kujtën që kjoj me dashtë, që ka kjoj me dashtë? Ja, e, pa, se Allah Gjellar ma së saj mu, s'ka mu. Nëse dhe që tu i një kaqtë verber, dhe dhe që tu ino, i natë i kamë ria, përmë, që të në kjë ditë i s'pëdheni me pranu, Allah u ka vrun që me i përmysën bita. Një ka tunë që, të me thonë, ta është të shumë, kush ka orë, kujtë mjënë në rufënë, edhe kush përë bënë fesatë të uka. Ndë kjo ka qenë reagimet e faraon dhe reagimet e njerës ndryshme, domonë komplet, cikurash të ndërtu uara, mi bazën e inatit, mi bazën e urejtjes e kështë mëra. Pegamber të asë nëmë ka honë, a nuk gjëtë Allah o tjetër posluja, pegambera? Pse? Se e bu gjaheli ka përshvesu që ka me konaj pegamber. E bu gjaheli ka prit me konaj, o asë e djali ti, familje ti ka honë, no, a ma jetim, asë babë, asë nonë, e miskin kto e ka na mujt me bok ky pegamrave. Inoti, sjabonate, nuk ja bon kuminave heqapo. Andaj fabrika shpifje, fabrika pengjese, fabrika, domthon akuzat lloj-llojshme apo. Kë ka qenë të rritë vazhdueshme apo. Atë të ndërozë do duhet njëri domthon me refuzionin e vërtet për inoti di kuin auto. Sepse s'e dona të spechen çifte personale. A me vërtetë do të marr pikë ku të qoftë apo. Murudnice mosne bo vetë një standard të njëjës të vërtetës apo. Çan pëlqen mu ose një njëri filoni, jo, jo për shkak të filonit, e dies, e po për shkak të dijes e për shkak të vërtetës apo. Prandaj, njëri ka prirje më bora fuzë vërtetës para i noc. Ka prirje më bora me, me fabriku gjithçka, veçme do të thë ai ka mirë. Ka gjithçka prirje, çesha bonjera apo. Prandaj nuk duhet të mi kuptu në kuptim të ngushtë, veçme faraonin e me, me kuresht, jo këta njerëzin këtu. Njeriu ka prirë të thila, amorut njëra vë, që më e pranon të vërtetë pikull që vjen, më e përkrat vërtetën. Edhe nëse kërkon me hik duhet nga ndërtesa këtu një person që prish punë, qase e vërteta është më meritore për të përkose çado çoftë tjetër aftë. Edhe nëse ti je barsi i vërtetës, e mëson dikonë të ku ndërston, më ne pak më shtru më këtë punë aftë. Më ne pak më sil këtë çështje nga se, shikoj ka pas njerëz shumë, më të mirë se na, shumë më të kompletu më se na nuk e kanë provoku situatën farën, nuk e kanë zhitë asë një problem, nëjë që të kanë pasë problematë. Nëndaj, nuk duhet gjithë me kontestu ato që ka thush. Po, duhet me shikua, a kënë folë mirë, a kështë i urtë, a kështë i maturë, a thashë, ato që kështë i... Gjithë mund në jë, jëmë prezidenta. Mirë po, mirë po nga njëra, kërejtë mi bo që shdohet, ka me pasë dhe më zonë që së është, së është. Kështë e shikua, k për kondrë kondrështime ota. Ndë mësimi për kondrë kondrështime. Thirja për kondrë refuzimet. So, valë, unë e du të vazhdoj, nga se, qëlimi jam është, ozimi juaj. Adhe mu sa elësam, e isa elësam, e nuhe elësam, e Mohamedi sa elësam, e Ibrahimi e samë, pekamat e mëdaj, këtë i tjertë, rralisht, i ka ndashtë popit e tyre, edhe kër i ka kondrështu. E mështë mos më dosh, nuk është më don këto këto mundësi, këto këngulje, edhe këto sapër përkund refuzimit edhe shpifave që kam ndërtuar ne ato. Andaj kjo është ajo që na mësojnë ata, dashurinë, thash, sabrin, dashurinë, respektin, këngulmën e sus. Insistime që mi aperçet di kujt mirën, edhe pse ai për moment të caktuar nëse ata mund të refuzojnë, mund të ta rrugant, sprij shpun. Vazdo me butsi, vazdo me ursi, vazdo me këngul, me përçjell, fjalën Allah xhën levara për uzim në njerëz me ndjen nga errësirat, nga vështëkgjija, nga polemet e shumë pa në dritën e Allahu xhënlaula, edhe ozimin e tij. Ktu ne xohzim rëndësi nga jeta tjyra, e vazhdojmë tutje inshallah me mësime tjera. Allahu xhënlaula na msoft mësime të dhurat të pejgamberit Allahut dhe na bëft shpordarës e përhapës të mësimeve të këtyre burrat më që Allahu i dërgoi mësues dhe udtrofyës për njerëzim. Do të shpërblyej përmendjen na kaq për sot. A sallallama da muhammedin velani anih. Nuhmet sallamu qasih chamado <gülüyor> deli. Tuhu, Tuhu,